Такий розклад події Євко не дуже і засмучував. У пам'яті час від часу вистовбурчувались якісь слова чи жести Генрі, і Євка ловила себе вже на якійсь подобі позовів сумління, майже як позови до туалету. Так, наче їй уже була закрита дорога до коханого. Та чий коханий він? Наче над нею нависав якийсь смутний і солодкаво-нудний обов'язок стосовно Генрі. І від тієї думки робилося млосно, і підверталися ноги, і не було сили з думки тої вишпортатись. Повернувшись до Києва і відчинивши порожню квартиру, Євка не без задоволення вдихнула запах Генрі. Блакитно-окого білявчика, що полетів до Берліну того ж дня, що вона поїхала в гори. Напівпорожні порожні пляшки італійських вин, панківські чорно-білі з нимки скандинавських божевільців, дурнуваті бряскальця і розсипані по підлозі дрібні монети з десятка країн. Євка неквапно визилась і кинула рюкзака посеред кімнати. Тоді вімкнула комп'ютер і зайшла у свою електронну скриньку. О, так і є! «Фром Генрі Бартінен» Відкриваємо «Опа!» «Ех, який же ти передбачуваний!» «Кулерво!» Його лист складався лише з двох речень. «Хелло! Віл'ю Мері Мі?» Євка зітхнула і натисла «Ріплей». А тоді зовсім спокійно, без жодних вагань чи роздумів, одним вказівним пальцем лівої руки набрала «Єс!» yes. I will. І відісла це повідомлення заднім кутком мозку, аналізуючи цю банальну граматичну конструкцію, англійська для початківців. Он як все просто. Євка закрила ноутбук і непевно поклала його біля валізи. Важко сказати, що вона відчувала зараз. Ностальгію Євка вважала втіхою придурків і взагалі повним безглуздям. А вона ж саме зараз почала шукати глузду. Тому і збиралася в Африку до невгамовного зародження і дикості, до витоків, до висохлого моря з фалоподібним жартовником у центрі кола. Міфологія. От що з'ясувалося в кінці кінців. Ось те, що для вивчення і до дупи всіляке там літературознавство. Навіщо копатися у непрогнилих як слід трупах? На що оперувати похідною, якщо можна отримати все, просто з лайна Константу? Цей вічний ніжно-зелений паросток. Все, я повернусь, і ми відредагуємо книжку. Аж захлиналася Євка, прощаючись по телефону із другом психоаналітиком. Він завжди був і залишався її гуру. Її найшанованішою людиною з-поміж усіх і єдиним, за кого вона, не вагаючись, віддала би життя. «Що ж, Євцю, заздрю тобі, сам би з задоволенням поїхав. Тільки щось от заміж ніхто не бере», – підколював він. «А що до книжки?» «Так, здалося б написати роботу щодо алхімії в українських давніх піснях. Це давно вже комусь слід зробити» але навряд чи в нас знайдеться хоча б десять людей, які знають, що таке алхімія. Голос зі слухавки ледь помітно посмутнішав і прибрав байдужості. І все-таки ти ж сам знаєш. Якщо тобі судилося це написати, ти напишеш, навіть якщо тебе... Ну, параліч розіб'є, наприклад. Угу, він, здається, посміхнувся. А я собі поїду та й помру від звичайної малярії. От такий от у нас із тобою безславний кінець. Амінь. Амінь, відказав він. Ну все тоді, кіт. Я тебе люблю. Тримайся. Я теж тебе люблю. Па-па, Євцю. А все. Порцелянова скринька минулого закрилась без жодного дзенькоту так, наче її напхали ватою, білою стерильною ватою.